Passa pas, una mirada a la cultura arabo musulmana. Passa pas, un programa conduït per Encarles Peña. Molt bona nit, benvinguts oients de Pas a Pas. Uh, avui ens tornem a trobar en aquí, avui 20, dijous 26 d'abril, a uh, quarts de deu de la nit. Bona nit, Neus. Bona nit, Carles. Uh, avui hem un convidat especial, l'Abdelhala Grambuc. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Hola, bona nit, Neus. Uh, us fem una mica de presentació. Continuant amb el cicle que vam avançar fa unes setmanes, Parlant de comerços molletans que o bé regentats per per persones d'origen marroquí o bé que que tenien a disposició per a la venda productes adreçats a aquest col·lectiu. El uh, Abdelhalak Rambuk va néixer ja fa anys que viu viu, viu a Polinyà. Sí. I, I va néixer però va néixer a Tànger l'any 1985. És sí, sí. veritat això? Sí, és veritat. Sí, sí. Sí. Sí. <laughs> Uh, ell, de fet, uh, explica'ns, fes una, una mica de repàs de la... Explica'ns una mica, a quina edat vas, vas arribar aquí? De... L'any 2001. El 2001. Sí, vaig arribar a Barcelona l'any 2001. El bueno, al, al Marroca estava estudiant. Y cuando he aquí, pues, me he puesto a estudiar otra vez, en, en el instituto. Què va, vas començar a estudiar? Eso? Uh, sí, la ESO. El segundo, tercero, cuarto i i després llavors me puc estar a treballar. I a quart ho vas deixar i vas sí. a treballar. Eh uh, vas arribar aquí sol, vas venir amb la teva família? No, vaixar, mmm, jugau amb mis pares i antes anteriorment havien aquí mis hermanos, mis pares tornaron a Marruecos i jo me tuve que quedar Me quedé con mis hermanos uh -huh. a acabar sí. los estudios aquí. Ah, molt bé. I els teus pares hi han tornat a sí. al Marroc, a Tánger. Sí, sí. Uh -huh. Molt bé. Uh, ara tu, de fet, bueno, el motiu pel qual et hem fet venir és perquè ara, no des de fa poc temps, diguéssim, bueno, ets, com, ets un jove emprenedor, no? que sí. has, has posat un, un, un, un, un, negoci. Sí. un negoci, en el teu cas un, un forn de pa, que es diuen nord sí. al carrer Comte de Borrell, número 23 de, de Mollet, està sí. al barri de, de Planellador. Sí, sí. Uh, com vas decidir posar, què et va portar a decidir a posar aquest negoci? No, a veure, el, la, la idea ja la tenia jo antes. Siempre quería tener algo, algo mío, propio. Claro, pero siempre está, hay dificultades, claro, pero siempre hay que superarlas. Entonces he ido trabajando, he ido ahorrando pocos dinero y tal. Y cuando el, llegó el momento pues he empezado a buscar algo. I lo que sea. No es que buscaba expresamente una o Sí, sigui, no buscaba expressament un for de pa, una, una... una panaderia, uh -huh. no, algo. Entonces, cuando cuando eso de la panadería, pues dije, pues mira, podría ser un, una buena salida para empezar. Perquè qué anteriormente qué quin qué tipo, qué feines habies fet fins ara? Sí, era chófer de camió. Ajó, uh de -huh. transportista. I des de quan dius que tens oberta la, el forn? La, sí, del dia 1 d'aquest any. Ah, així ah. És, ah, es fa molt, molt poc. Ah, okay. <laughs> Vaig començar l'any 2012 amb, amb, el, amb la panaderia. El dia 1, sí. precisament. Molt bé. I com va l'experiència? Vale. Ara va bé. De no, moment, bé. Però... Però el forn ja, ja, ja, sí, ja existia, ja, ja existia ja, sí. tu el vas, bueno, que estàvem traspàs pas, sí. i tu el vas, uh -huh. vas seguir. I l'experiència d'estar darrere un taulell, tractar un públic, com com et va això? T'agrada? Sí, està bé, el, els primers dies m'acostava una mica, després ja no, està, vas acostumar. I, I la gent i pel del pel barri, sí. és bàsicament la gent del barri la que ve comprar? No, de tota... De totes parts. Eh? Gent catalana, espanyola... De, de tot Mollet, vol ser. Del sí. Marroc, d'Africans, de, de tots, de Sud-Amèrica. Home, jo ara benvenia amb l'Abdel-Halak des del seu fon fins aquí, sí. i a cada moment uh, la gent l'aturava. Sí, a veure... Ets, ets com una persona famosa, no? En el barri. Sí, a ver, el, el, jo no sóc del barri, però molta gent del barri em conec. Yo soy de, de Poliñá, però com ja vengo muchas veces aquí a Mollet, pues claro, no Tens ten germans aquí a Mollet, també, no? Ten, sí, tinc un germà que viu a la part de l'estació de, de Sant Fos. I uh -huh. estàs sol al nou forn o tens sí, més gent tengo, que t'ajuda? No, sí, tengo un compañero per la mañana y yo estoy por la tarde. Sí, de fet el... el... Sí, el Mohamed que és germà del Farid, del Farid que sí. també l'havíem eh, entrevistat. També el vam entrevistar. També el vam entrevistar aquí al programa. Uh -huh. I dius que la, la, que tens clientela de tot tipus, sí, tant sí. gent d'origen bueno, sí. català, com de... Però tu dones oferta, dones una oferta especial, no? Perquè, vull dir, a part de vendre el pa, vens pa en, Bueno, pa el mateix pa que es pot vendre qualsevol altre forn, però... Vens, past una, vens pastisseria, sí. pastisseria marroquina, no? Sí, marroquina o es pot dir també àrab O ara. Sí. Mm -hmm. I, la, I aquesta pastisseria àrab que vens, te, mm, qui te la compra? La compro jo. No, no, vull dir, de clients. Ah, client? de, ah, la compren més el, gent d'aquí. Sí, més sí. que... Ah, sí. sí, clar, és una curiositat que tienen Uy, ¿esto qué es? Tal. Bien, lo, lo llevamos a probar Porque la gente nuestra ja sabe lo que es yeah. Entonces Dice, mira, mi mujer lo hace en casa Clar, hace... se t'anava a dir És possible que la gent eh, vostra Doncs ja s'ho fa a casa seva, no? Hi sí, les dones con... a, les fan Les pastes a casa sí, seva, sí. no? Com en canvi nosaltres no les coneixem I sí. com que no les sabem fer Mira, les a comprem fetes, clar. Sí. <ríe> ens les pots ensenyar? Em ens sembla que has portat una safata aquí. Sí, en ens ha aquí. portat una mostra. Sí. Super sí, ja, ja. deliciosa. És <ríe> el Carles, que ha dit. Porta'm una. <ríe> Però la, aquesta pastisseria no la fas tu. No, bastis. jo no. I explica'ns una mica el, com l'origen d'on ve aquesta aquestes poden venir del Marroc directament i també quan fa temps de calor doncs la comprem d'aquí de Barcelona que hi ha unes quantes pastisseries que a Barcelona aquí la podem comprar. Ens comentaves que les portes d'una pastisseria de, de, sí, de, de, de, de, tanger, de, de Tanger, no? de sí. Tanger, I com vas contactar? Amb, ja... Vaig anar al Marroc el, abans d'obrir la panaderia i vaig parlar amb ell. Mira que et compraré tants quilos i... Vaig contactar amb ell i, i cada, cada 15 dies, pues Cada 15 dies t'envia sí, una, una remesa? Un, un, unos quantos quilos. I llavors deies que també tens... Uh, quan fa calor, clar, per, per avisar Ara, que... Ara sí. sí, se puede estropear. Entonces la compramos... Bueno, me la traen de aquí a Barcelona, que tienen ellos un, un vehículo de trans, propio que transportan todo tipus de dulces y eso me la traen hasta aquí, hasta la, hasta la tienda. I dius que hi ha, hi ha tres llocs a Barcelona que, que fan... Sí, el que jo més... Digamos, el que més compro és en, en un sitio que està pel el pueblo seco, por el uh -huh. paralelo, que está la, al carrer Puerta Cabañas, que ellos hacen entregas a domicilio. Porque las otras tendría que ir yo personalmente a traerlo. Uh -huh. I aquests ja fan... Uh... Sí, fan, fan els el repartiments no sí. i no t'has plantejat fer fer-les tu o no no no és, és complicat és cosa de cosa de dones sí. De, que, de què són aquestes pastes? Sí, explica'ns una mica, són, perquè, eh, clar, vosaltres no podeu, exemple, els que sentiu no podeu veure, aquest, però... Aquestes perquè... són de dàtils, aquestes són de... Aquestes de dàtils tenen forma així... Sí, amb xocolata por encima. I això de sobre és xocolata sí, blanca. És xocolata blanca i negra també. I negra. Això uh, és es de, de sésamo i cacaoete. És com un canutillo, eh? Això, I això i dins de... que porta també com una massa de cacauet. Sí. I... sí, pura massa de cacauet. Eh? Uh -huh. I l'altra, aquesta és d'almendra. Aquesta és d'almendra. És com una magdalena, això. Com, com passa, petita, també. eh? Per això. Sí, és com una magdalena petita. Sí, una magdalena petita, però és d'almendra. I té un aspecte impressionant. I aquesta? I aquesta també. És la mateixa, però canvia el color. Ah, també és d'ametlla? Sí li Le fan, li eixen més... més colorante, crec. Home. Oh, uh, vam venir un dia al teu forn sí. i vam veure que no totes les plates, les safates de dolços, són iguales. Ah, no, n'hi diferents, ha, sí. N'hi ha... Bueno, totes eren diferents. Sí. I les formes... I sí. tot, totes les pastes eren diferents. Sí, algunes tienen forma de media luna, otras tienen forma de... de I, hi havia desnado. unes de mitja lluna que ens vas dir que sí. eren les més Sí, la que, que me, la, me, la me gusta la a mi. Ah, les que t'agrada a tu. <laughs> Ahora me, me estoy poniendo un poco gorda en la panadería porque cada día estoy picando ahí. Bueno, de todas maneras ya <laughs> et convé una mica. <laughs> bueno, aquí oients segurament se'ls està fent la boca aigua <laughs> igual que nosaltres de mirar-les. Ja pangerem, les fotografiarem almenys perquè les puguin veure. Això les podeu veure i si veieu i si voleu tastar-les, només heu d'anar al fort del, de de l'Abderhallac, al carrer Burre, el carrer Urre el carrer 23. 23 es diu Annur. Sí. Expliquens què vol dir Annur. Annur és un nom del de nostre creador, del nostre creador Allah, que ell té 99 nombres que són 99 característiques i una de elles és Annur. Mm -hmm. pues se podría llamar un nombre, por ejemplo, Abdel-Nur, como mm -hmm. yo también me llamo Abdel-Hal. abdel, -Hale. abdel -Hale el siervo del creador y también Abdel-Nur sería, pues, siervo del de la luz, la luz que es la luz de Allah. El nur es la, la, la llum. Sí, la llum. Ah, ah. Home, un nom ben, ben, ben maco, maco, eh? Un, sí, sí. sí mm -hmm. per... Molt bé. I a part de les pastes, eh, ens vas ensenyar un pa... Sí, al pa árabe. Al pa árabe. Sí. Explica'ns, explica'ns, perquè això no tothom sap que existeix aquest pa. Sí, és un pa rodó, un pa redondo que tenim. Que, a veure, és pa árabe però fan una empresa espanyola. Ah, però carai. és tradicional, la fórmula és árabe. Ajà. Uh -huh. Para hacerlo. I hi ha... Ens pots explicar la fórmula o no? No, la fórmula no. sap la empresa. <laughs> que... Bé, bueno, per no ho hagi vist mai, bueno, també intentarem penjar alguna fotografia, no és com un rodó de mig, diguem-ne, sinó que és un, un pa molt més pla. Sí, és Oi, un pla, sí, el rodó. És com si fos una, no sé, com una coca, no? Com una mena de coca d'oli, però rodona. Té més molla eh, que la... El que tinc jo és una mica gros. Sí, sí, és grossa, però és plana, o sigui, no té volum, diguem-ne. M'explico? Sí, sí, t'expliques perfecte. Sí. I el paquet aquest també, també te'l compra més gent? No, d'Arab no. Gent catalana. Oh, a, no, ah, no toco... Clar, el pas sí que... Molt, Perquè que és una mica, a... una mica car i, i no el compren. No, i jo crec que el deuen fer a casa, també, no? Sí, segurament. Sí, el, tot son, la majoria d'àrabes o marroquís que hi ha aquí, pues, hacen pa, pan casa. El pa a casa. Cuinen molt, oi? Sí. Clar, si hi han quatre o cinc o set persones a casa, baguet o pan d'aquests, no? Clar. <ríe> Tens mucho gasto. Entonces, hacer pan en casa sale más económico. Clar. Mm -hmm. I a banda de... No, no t'has plantejat pues, f, donar alguna oferta més en el teu establiment? No sé, eh, oferir té per exemple. O... No, que no tinc espai suficient per fer-ho. Mm -hmm. Per als altres productes que vens, són productes d'aquí no? normals? Sí, són. O sigui, no són. Home, normals també. Bé, <laughs> no, normals, a veure, perdó. Són productes que podem trobar en altres... qualsevol comerç, sí, sí, sí, no? Sí. sí, perquè també sí. tens vens, vens begudes, no? Vens, sí, ah, begudes, el, sí. Refrescos i això. Gelats també en vens? No, gelats no, caram. Bueno. Estic pensant posar-ho, no sé, posar-ho en, en el futur. Molt bé. I, el, i això, i el pa que vens també, bueno, ja és pa de... No el fas tu, i ja, ja és pa d'aquest de, de pre-cuinat. Eh? Pre uh -huh. Molt bé. Doncs l'Abdelhàleg també ens ha portat una una recomanació musical del... explicans una mica. Sí, d'un cantant llibanesc que se migró a... No me acuerdo del país que era donde se había migrado, a Suïssa crec que era. I... Y era un chico que se había desviado por el camino hizo de todo y al final tuvo que, que volver otra vez al camino recto y, y se decidió a cantar músicas que tengan que ver con, con el islam y todo eso. Entonces me Com gusta salió... mucho y lo escucho de vez en cuando. entonces mm -hmm. He elegido esta canción suya, pero es, es en inglés y el cantante se llama Ana Herjín. De hecho, ya es una, un cantante que lo había altres vegades ja han posat cançons d'ell també perquè altres convidats ens l'han recomanat. I la cançó com es diu? És en ingles. Si en ingles... For the rest of my life es diu la cançó. És La resta de la meva vida, no? Sí. Doncs ara l'escoltarem. Let me let you know You've opened my heart I was always thinking that love was wrong But everything was changed when you came along oh. And there's a couple words I want to say For the rest of my life I'll be with you I'll stay by your side Honest and true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 of mine I'll be with you I stay by your side honest and true to the end of my time Molt bé, doncs, un cop escoltat aquest tema, que, que us hagi, esperem que us hagi agradat, continuem la conversa amb l'Abdel Halak, perquè ell, a banda de ser un jove emprenedor que té en regenta aquest establiment, aquesta forni pastisseria, també és un membre actiu de la comunitat islàmica de Mollet, concretament de la que té de la seu al carrer de Diputació. I ell es l'encarregat, els divendres, divendres, de traduir la hotba, el de l'àrab al, al castellà. Sí. I explica'ns, pels nostres oients que no saben què és, expliquen què és la, què és la hotba. Doncs la hotba, o la conferència que viernes, es fa tots els dies viernes, és una de les... A veure... Ahora, a ver, nosotros tenemos las cinco oraciones del día y se tiene que hacer la mezquita. Entonces, tenemos un día especial donde se reúnen todos los musulmanes, que es un día viernes, en la segunda oración del día, y se hace una conferencia en esto. Entonces, la conferencia normalmente se hace aquí mismo y se hace en, en árabe. Y como también hay más gente que no entiende árabe, por ejemplo, podrían venir de Pakistán o... Af. a ver africanos de Mali, Senegal, Mauritania y eso, pues como lo no entienden el árabe, pues hemos pensado traducir la hutba o la conferencia en castellano ¿no? para que la puedan entender los que no entienden el idioma. También podrían venir gente que son españoles, por ejemplo, catalanes que que no entenderán nada si son son musulmanes, entonces por eso se ha hecho la la idea esa de traducir la en en español aunque no es toda la juba sino un, un resumen de lo que se había hablado en la bueno, ju si no, no traduces toda la no toda no un, mm. un resumen a ver yo mm, me lo pasa lo que es el al, al imán el que da la charla o la jutua y luego yo le hago el, el mismo resumen pues lo paso al al español al castellano y y lo traduzco después de que después de una vez él haya acabado de dar la juba pues lo digo yo en castellano en un, en un breve, un resumen. Un resumen resum del que, sí. que dice ¿Y esto ya se hizo antes o ha sido no, una idea...? No, no se hizo antes lo hemos hablado en la mezquita y se han puesto de acuerdo de traducir. Y, bueno, la verdad, la idea es muy buena porque mucha gente le que antes no entendían pues venían y salían tal como entraban, salían ahora. Pues al menos entienden algo molt bé si sí, realment ho trobo una molt bona idea. Sí, perquè record la plegària aquesta del, del divendres abans de fer la plegària habitual no? sí. doncs es fa, es fa aquest, aquest diríem nosaltres en diríem sermó. No, la no es fa que l'horest doncs de la setmana no es fa es fa només la, el divendres el, el divendres els altres dies on doncs es fa feu les plegaries normals. Sí, sí amb les recitacions de l'Alcorà que sí. que, es, que vaja que correspongui i ja està. Molt bé. I això, tu saps si hi ha altres... És, és habitual que es faci amb altres mesquites o és una... O és... Sí, jo, a veure, el, en el centre islàmic, islàmic cultural català, que hi ha al carrer Capdevila, a Barcelona, que està al Clot, Asfan hacen al al diumenge es una charla que es fa de once y media a, a una. Y se hace en castellano porque el, la persona que traduce es una es una dona es... se Raquel actualmente se llama eh, Mariam, se ha cambiado de nombre. Y es, es, es catalana que está casada con un con un egipcio y ya tiene estudios árabes Entonces entiende el árabe perfectamente, lo habla, habla muy bien y y también hace la traducción en castellano, pero en, en directo en simultánea, ¿no? Este no lo hace directo mientras a... mientras el Sheikh da la, la conferencia, pues dice una dos frases ella lo traduce uh -huh. directamente, no no ni, ni espera ni nada, o no, no es un resumen, es lo que dice mm, directamente. Uh -huh. Y es bastante bastante interesante, bastante bueno, porque cada, cada domingo se hace y, y yo incluso voy casi todos los domingos ahí al centro. ¿Y de y, qué son las charradas? ¿no? Sí, todas son de islámicas. Uh -huh. ¿Y de eso Dios que la jodba? No, eso no es jodba, la jodba no. no. Esto es una charla, un, se llama al-Mohadara, charla una conferencia, que se puede hablar de cualquier tema. Uh -huh. No siempre temas islámicos, también pues, se puede hablar de medicina se, se, se puede hablar de todo, ¿no? Me jodbas el, el sermón aquel de divendres. Sí. sí. D'acord. Uh -huh. Muy bien, pues doncs te estamos muy agradecidos que has vingut al programa. Gracias. Y esperem que te vaya muy bien el negoci Eso que vengués moltes pastes, moltes pastes. i pan pastes i pan pastes i de tot Molt bé. doncs uh, fins aquí el programa d'avui uh, us recordem que aquest programa que ara esteu sentint també s'emetrà diferit el di... diumenge, diumenge a dos quarts sis de sis de la tarda que també està disponible amb fe... a, tra... a través del Facebook el nostre Facebook és Pas a Pas i en allà trobareu tots els enllaços amb el... de tots els programes que hem anat fent per cert eh, m'han reclamat una cosa que vam dir que penjaria mi no hem penjat <laughs> que va ser fa 15 dies que va venir la Pilar de, de vam parlar estètic, sí. vam estar parlant de cosmètica Uh, i vam dir que penjaríem un vídeo sobre com es s'aplicava alcohol mm -hmm. i no ho vam fer-ho, i se m'ha encaixat, eh? Molt bé, així veiem que hi ha, hi ha comunicació amb els oients. O oh, sigui sí que tenim lleures pendents. Molt bé, doncs ja, ja ho farem, eh? Molt bé, també us recordem que teniu un correu electrònic a la vostra disposició, pasdetortuga.com pasdetortuga.com allà ens podeu suggerir i dir tot el que vulgueu i bé, fins aquí el programa fins la setmana vinent